Jag. hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Moviesin Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag Viktor Järner, Hannes Kindinen och så är Rasmus Holt här tillbaka yes! yeah. Ja, jag applåderade väldigt mycket själv <laughs> ja. Jag applåderade faktiskt också ja. Jag har 15 player som applåderar åt mig Bra Hannes ja, ja. Kul att du är tillbaka d för. Ja, Tack, tack <laughs> Jag fick ju en provisorisk... Äh, jag fick sparken provisoriskt förra ja, veckan. Ja, precis. Ja. Så jävla besviken men, på det så jävla dig. Ja. Vi fick så jävla mycket fanmail om att du skulle tillbaka. Ja. Tyvärr fick, fick, som... fick vi ta tillbaka dig eftersom vi måste lyssna på våra lyssnare. Ja. Det var, jag fick så här sms. Alltså förra podcast avsnittet var så fruktansvärt bra. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var men någonting var det i alla fall. Som, någon sån här extra krydda så, som de tyckte var... Riktigt bra, så att förmodligen var det ju din frånvaro då Ja suppose, ja. <laughs> ja. ja Men skitsamma Ja yeah. eh, vi... Nu är det så där. Det nu är jag tillbaka <laughs> <laughs> Vi kickar igång med dagens avsnitt Och eh, det här avsnittet kommer helt att tillägnas eh, filmen The Grey Ja yeah. eh, Så alla som inte har sett The Grey eh, Kan ju stänga av och inte Precis, så här. det kommer att halla vi... spoilers här vi kommer gå in ganska så ingående på den här filmen och vi kommer vilja prata väldigt mycket just om slutet kan jag tänka mig. Så ja. vill man inte bli spoilad om det så är det ingen idé att lyssna. Så gå och se filmen och kom tillbaka och lyssna på detta förhoppningsvis väldigt utmärkta avsnitt. Precis. och Analys av The grey. Men vi kan väl, jag mm. bara tänkte, vi kan väl bara ta För de som inte har eh, Sett The Grey så skulle man bara kunna kunna säga Lite kort vad vi tyckte om filmen Alltså re rekommendera om det nu är så Att man känner att man vill göra det utan att ge några spoilers Okej okay. Jag vill ju det var väl bra Jag tyckte också, jag, jag, jag vill rekommendera den varmt i alla fall Och tyckte den var svinigt bra eh, Det är en stark 4 för mig alltså Och därmed 2012s, 2012s Hittills bästa film så, det men, så det, så. men det säger ju inte särskilt mycket Det har inte gått så särskilt långt av året Och vi får ju liksom 2012-releaserna kommer ju Ligger ju försenat här hos oss i Sverige Så att... Eh... Ja, jag, jag tror jag det sett två 2012-filmer Ja, något i den stilen Jag och vet fyra. inte kanske. Ja, Oj. fyra eller något sånt kanske jag har sett Nej, Har ni sett så lite? Ja, alltså, ja. De flesta är ju 2011-filmer 2011 Som kommer ja. ut nu liksom. Jaha, okej okay, Alltså, fattar ja. det vad vi menar? Alltså, ah, internationella... Ja. Så nu menar det var... jag att internationella releasedatum så är The Gray den bästa hittills Och det säger inte så mycket som sagt För det kanske är fyra filmer, fem filmer man har sett Som har det internationella ursprungliga releasedatumet eh, som alltså, ligger i 2012 Jag måste säga att eh, det finns två komedier som är uppe tillsammans med The Gray i toppen okay. Och det är eh, 21 Jump Street ja. och eh, Project X Mm, intressant mm. Mm, Det är också, mm. ja det är 2012 filmer är ja, Och det. ingen av dem har de haft premiär i Sverige Det är exklusiv information inför, <laughs> ja. nu, nu, Precis ja. ja. ja. Embargot lyft på 21 Jump Street Om det inte är så, det så Det skiter vi ja. <laughs> Nej alltså den har ju haft premiär i USA nu så. Det borde ju vara så ja. Ja. Eller, när, Är det någon som vet när den har premiär Jag premiär. tror att den hade premiär i I USA i fredags ja, Men i Sverige i Sverige är det i slutet av april, tror jag Men, vi skulle prata varje, inte, inte tjocka polisen eller Precis, polisen som men i alla fall, gå och se The Gray Eller inte gå och se, för den kommer inte upp på bio i Sverige Vilket är svintråkigt, tycker jag gör. Jag skulle jättegärna se den på bio Det är direkt i DVD i Sverige och Det är, riktigt... <laughs> det är Niklas Cage och en cameo, that's why <laughs> Precis ja, nej, <laughs> Han ger rösten till det, en av vargarna Riktigt tråkigt Verkligen. men så, äh, Liam Neeson har, han... har ju blivit lite av Nicolas Cage när det kommer till hans Mellannamn äh, Liam straight to DVD Neeson Det har blivit lite så faktiskt Fast han, han är inte riktigt där än Känns det som Fast han, när han gjorde ja, Unown Unown uh. ju... kommer han ändå upp på svensk bio ja, uh, Nej Det gjorde han inte Nej, mm. jag tror. Jo, Unknown gick visst på SASP. Ja, Jo, det, okay. det var väl By Calm? Taken Ja, men säg igen Street to DVD här gjort nyligen. Ingen. Ja, men det var Unknown som jag tänkte på. Och The Gray. <laughs> <laughs> ja, the gray. ja, The Gray är första, faktiskt. Ja. Mm. Fast Nicolas Cage han har ju minst. Men egentligen -to DVD på sin. Django Dolph kommer inte ens till Sverige liksom så. Nej, det är helt senast. Så Street to DVD i Sverige har skitts samman. Nu kör vi igång. Då kör vi, spoilers yes. ahead Det gör ja. vi Ska vi gå igenom Och, handlingen lite först kanske Ja det, du kan väl göra det Victor Du, du känns på. sjukt taggad Victor Jag är taggad jag jag för taggad för så att det, Jag är faktiskt ja. riktigt taggad så det, det fin, Vänta får jag göra. bara fråga, så. finns det någon film du mm. inte älskar Du verkar älska allt ja, ja just det, här, det är så Hur, må hur det. många femmer har du från 2011? 2011 har jag sju femmer <laughs> Sju Alltså jag, sätter, jag sätter ju av 10 betyg Så att det är ju många av dem som är 9 av 10 ah, Ja det är men av 5 av 5 Hur många femmer har du? 5 av 5 är 7 Alltså för jag måste ju avrunda 9 av 10 Hur många tio, hade, hade du innan också. du sänkte några? Vad säger du? Hur många har du haft max? Du har ju säkert sänkt någon till din Fast det har gått fram och tillbaka Det är inte så att jag har haft Jag har inte haft fler än 7 Utan det har varit så att jag har haft kanske 5 Sen har mm. jag sänkt en och det har blivit 4 Och sen har det kommit en till och det har blivit 5 Och så fattar du Så det har inte varit mer än 7 samtidigt intressant. Hur många har ni då? Andra jag vet inte, skitsamma eh, Från förra året hade jag väl bara en eller två tror jag Shame, jag hade, jag hade shame och We need to ja. Kevin ja, ja, Nej, det nej, det, nej. Det, är, det är Drive som ah, vankar va mellan en mm. femma, femma Jag har tre och min tredje femma drog jag precis förra veckan Ja Ja. Men, men det, är det är ingen som vill lyssna på det här nu. Nej, jag det the the, the Gray avsnitt. Fan. så okay. drar lite. Eh, the Gray alltså det är då Leem Nisson, som sagt i huvudrollen han, han spelar en snubbe som heter Ottway eh så och efter efternamn så <laughs> Ja det är det verkligen men i alla fall han, är, han jobbar på någon form av oljeraffinader vad heter de? Eh, det är i alla fall han jobbar med olja. I Alaska, det, det är inte på en oljeborrplattform utan det är på land Alltså han jobbar eh, i Alaska Och han har jobbet att han ska skydda de, eh, alltså de andra oljearbetarna Mot de vargar som är ganska stora och ganska hungriga Som finns i det området där de jobbar då Och arga Och arga också ja, precis mm. eh, I alla fall så det är hans jobb Och eh, han är lite, han är smått deprimerad Och ja, känns något Ja, smått, uh, lite mer än smått deprimerad, deprimerad kanske det, det var milt sagt Men i alla fall, han är deprimerad Han är och lite han, ner. ja precis han har, inte riktigt, <laughs> lite uh, han har inte riktigt någon känsla för livet Just då kan man väl säga Och så ska han sätta sig på Ett flygplan och åka hem Tillsammans med de andra, det är väl så här olika Inte skift, utan de är väl borta Ett visst antal månader, sen åker hem Och sen kommer de tillbaka och så vidare uh, Och då ska de hem Och då händer det något väldigt tråkigt För hela flygplanet goes down Eh, mitt i Alaskas väldigt... <laughs> Inte så trevliga natur Alltså det är ju svinkallt Och det är snöstormar och Det är, ja, det är just... skrämmande likt det här herkulesplanet som gick ner Ja det är det och det, det är, är... är... Det är det, riktigt, är... riktigt ja. tänkte jag också på faktiskt Men, men den tyvärr den så Den frågan är varför vi måste dra igenom hela filmen När de som lyssnar på oss inte Har faktiskt sett filmen ja, just det. Så det är egentligen det jätte, jättekonstigt Men i alla fall ja. det är grundhandlingen För jag, jag ska inte säga så mycket men det är grundhandlingen För och er är de... som har glömt bort filmen ni var Precis sådana <laughs> Nej men alltså, det, de kommer ju hamna på marken där och djupa skogar Och de har vargar efter sig För de är i deras liksom territorium där de jagar eh, Och då tycker ju vargarna att de är någon form av hot Och då bör de jagas en, alltså, och plockas ner en efter en kan man säga? One by one One by one, ja Så det är det filmen handlar om Det är alltså Man versus Nature som Hannes eh, sa innan Ja, oh. yeah. ja Eh, och ja, eftersom alla har sett filmen Så kan vi väl säga det alltså att de plockar, de, Det är ju så, de dör en efter en Och till slut så ryker ju Alltså Lemnisons karaktär också eh, Or does he Ja, precis ja. Det, det är lite hur man ja, tolkar slutet Jag, jag vet inte, jag, jag den... tolkade ju Det var ju en post -scen. Ja. Eh, och eh, jag vet inte. Såg ni alla den direkt? När ja, jag gjorde så... det mm. Hannes, du gjorde väl inte det? Vilka film snackar ni om nu? Post-Credit Degree. Herregud, Jaha, det är, typ jag är... Att vi pratar om. <laughs> Ja, Nej, det gjorde jag inte. <laughs> nej, men du har han... fortfarande inte gjort det. Nej. nej. Nej, men du jag har berättat för dig vad det är för någonting. Ja, det är Nisen som använder en varg som en kudde. Ja, precis. Eller, som jag tolkade så är det att båda ligger där och dör helt enkelt tillsammans. Det, lå det låter för, som en ordförande. För att Lemnisons bakhuvud är helt, helt blodigt. Alltså genom håret, han blöder uppe. Och vargen är också helt blodig. Man, det man låter ser väl att onödigt. vargen andas. Varje ja, endast. alltså det, det så tunga andetag och så ser man hans huvud ligger på. Och det, eftersom Levnison ligger över så kan man ju tolka så. det som att han är den som har vunnit. Fast båda är ju kanske säkert så allvarligt alltså, skadade så, så att båda är kvar. Alltså, det är ju... omöjligt att han överlever det, även om han dödar vargen. Ja, precis, för att är... <laughs> han är i vargarnas vad heter det bo Nästan eh. Nästa, exakt. Och de andra vargarna är ju runt omkring. De bara liksom släppte fram den alfa-hannen som han fick fightas mot där på slutet. Men det kommer ju en degree 2. Då har han liksom tagit överrollen som alfa, så han kommer leva med vargarna the wolfman. man. kan se ut av Hannes Kinn och han är så sträng hennes. Nej men alltså jag jag är förvånansvärt många tycker jag som skriver att oh shit men han vann över vargen och sen gick, gick knatt ja, han därifrån liksom. Men men slutet... han ju, han ju körde hur som helst. Ja men slutet ja, innan jag hade sett den där post eller innan jag har inte sett det, men innan jag visste om att den fanns så känns det som att de försökte göra typ en Inception man får man får gå ut och bio så länge med viljan att tro att han vann eller dog liksom hur man vill. Ja. Men för mig är det nästan ännu tydligare att han dör om de bara klipper där Utan mm. på creditscenen För på creditscenen kan det ju, kan man ju tolka det som att han har, han har överlevt Och har vunnit över vargen som sagt Han bara, I'm bad man Och sen bara slutar han ja, alltså, jag, jag fattar inte, då menar folk alltså att han ska knata därifrån Eller bli upphittad av någon Alltså han har ju kanske, han har ju kanske likt ja, tio gånger så långt kvar som han redan har gått Och han är helt mörbultad Han är helt jävla slut, han klarar inte gå en meter till och för, så för, för mig var det såklart att varenda jävlig i filmen dör, alltså inklusive Otto då, som ja. är Lennyssons karaktär. Och det är det Men... som är så bra med filmen tycker jag, det är det som är så underbart med The Grey. Ja, precis. Alltså jag, jag noterar nu ja. att, uh, ni vet citatet, live and die on this day. Ja. Mm. ja. På posen så står det live or die Ja precis, det är för Ja, live and die on this day Blir för svårt för publiken att fatta Hur kan man både leva och dö liksom? Ja det är väldigt konstigt För live and die on this day Det är ett sånt sjukt coolt citat ja. Och det är ju som ni vet, ni lyssnar Ett citat från filmen som han använde flera gånger ja. eh, Precis, han har, han har, han har ju en, Det är hans farsa i filmen som har skrivit Den dikten Ja just det Alltså det är, jag funderar ju på riktigt på att tatuera in det någonstans Ja, det vore verkligen coolt att hålla Nej, med. det skulle verkligen inte vara coolt också. Det skulle vara nej, nej, nej Men alltså, jag, jag skulle äh, tatuera in The Grey Lika med, med. Ja, det. Men Ja, okej Du, du gillar din <laughs> och filmen Och sen han. tre movies i Logos <laughs> Logo. <laughs> Men men vad, då? Det, vad tycker du om filmen då, Hannes? Jag tycker den var bra Men det är många grejer jag stör mig på Men ska jag komma in på alla de sakerna jag stör mig på nu eller? Men du kan väl säga någonting, kanske? Ja, men ja. Jag, jag kan väl köra det. Alltså, ja, köra på. Jag, jag gillade filmen. Alltså, alltså, det, är ju, det var ju kul och allting, att han kraschade. Och, alltså, det är ju en skön premiss, liksom. man versus nature. och ja. Män ska överleva varje. Men det är så många grejer jag tycker som drar ner filmen som skulle enligt mig klara sig så mycket bättre. Till exempel... De här flashback-scenerna som jag vet att Victor till en älskar När man oh, en fru... när han ligger där med sin fru ja, ja, alltså så snabbt jag Bara ser en sån så bara fan, Klipp bort allt, klipp bort allt det där det Och sen att han skulle vara Självmordsbenägen bara, yeah, I don't give a fuck alltså. Jag får ingen mer sympati om snubben ingenting om alltså, Jag behöver ingenting Att han vill hem till någonting Eller bara vi säger uh, väl mer om dig än om filmen vi... Nej men alltså, nej, men det är samma i såhär Den där uh, från 2010 Straight to DVD, vad fan det var med Adrian Brody Det är också, alltså Jävla flashbacks och han ska börja se någon tjej och... Wrecked var ju en stor uh, besvikelse. Ja men jag får lite samma så här, uh, så snabbt det blir en flashback Alltså, jag vill bara se Snubben överleva Med sina Inte kamrater kanske, men med de andra Överlevarna, mm. bara en straight survival film. Men, här men att, sen är det ju inte riktigt det är inte flashbacks utan det är ju hans han drömmer. Ja, han drömmer ju när han ligger Precis. bredvid frun Ja, alltså. men han drömmar drömmer då, men det känns alltså tempot för mig bara stängs av då för jag tycker bara det grejer Alltså grej, hans grej fru spelar ju alltså. en stor roll liksom i ja, alltså, det är, alltså, hela vägen, det är hela hans motivation och allting. Jo, alltså. jag det, vet, han men han har ju så jag... svårt att släppa det här. Det är därför han är så jävla deprimerad Ja, och... men det är det. Jag behöver inte hans depression. Som första början Jag behöver bara ja, det... att han ska hem till något Och sen krascha planet Och han vill överleva för att han vill leva Ja men då, hade ju, då, är slutet så jävla, då blir ju slutet mycket sämre För att nu accepterar han att han dör För att vi får reda på Och därmed blir drömmarna flashback scenerna Få mer eh, mening När vi ja. får reda på att hans fru har, har dött Men grejen är jag är lite emot slutet också Ja jag vet Det är ju för nej. att jag såg trailern och jag har varit jävligt pepp på filmen Och han måste fightas med varje Nej men de, det, de, de, de bygger och liksom och upp i trailen Till en scen där han liksom. Ja, jag så jag så måste säga att jag hade blivit jävligt förbannad Om man om hade fått den värsta Fighting-scenen i slutet för inte det, film, det är inte det filmen handlar om nej Det är, så nej, så alltså, är... mycket mycket bättre nej alltså, men de bygger det, upp, nej, nej, nej. Alltså, Jag hade ju inte förväntat mig Att det skulle vara värsta djupt hans liv och Jag hade förväntat mig bara en ren och skär Man versus varje Ja, och nu Men fick vi en mycket det. bättre film istället mm. Alltså mm. Du, du, du fick jag, jag ha. Ha Alltså de hade byggt upp till den här scenen Och sen satt jag och väntade När kommer den här scenen? Och sen när den väl kommer då sluta filmen Jag skulle hellre vilja säga att han fightades Och vargen bara hoppar på och bara slät av hans nacka och bara blod. Grejen är att han jag, jag har kollat på trailern i efterhand Och då ser man ju, man ser ju när han springer Mot vargen eh, Det, det att... film är till längre än vad man ser typ i filmen Ja ja absolut, alltså i, i filmen Så klipper de ju, han bara rycker till med axlarna Typ, sen klipper de ju Ja. Men i filmen får man ju se alltså från sidan När han liksom kutar rakt över Med de här flaskorna på händerna Så att jag funderar på Om man faktiskt har filmat den scenen Och sen klippt bort och så, och så blev den värdelös Helt enkelt när han ska Liam Neeson Tänk tänkte, Liam som fightas Mot en av de här CGI-varierna Ja men då är det ändå Onöjligt som de varit med Det trailern huvudtaget Eller så har han gjort En sån här äh, Trailer-exclusive ju... scene Som Kommer ni ihåg När Predators kom Ja precis Och, och, det, var också... och det var en sån här Scen med ja, Brody det. Där han fick sikten Över och hela och kroppen Det stödde jag mig på Så jävla mycket på att, att, man, att den scenen Inte var med i filmen Ja jo de, säljer, det... de försöker ju sälja det Grey som en typ Action-film i trailern Eller fattar ni ja. Mer som Ja, ja, ja jag det, det är en lite falsk marknadsföring. Det, det, det, det, det, det kan jag hålla med om att Det var ju det, det jag liksom först... hade väntat mig Men nu fick jag något helt annat De har så ju jag byggt jag upp filmen kan... som att det är liksom Liam Neeson fightas mot vargar mm. Men han, han fightas ju inte eller, men... han, han slår ju en varg någon gång Men, men... Eh, det är hela den där scenen som man har på Och så han liksom förbereder sig jätte... ja. Inte jättelänge Men han, han, man ser att han står och knyter med flaskorna Och tar kniven liksom, och håller och Hur med. han har tid med det Men också det här att det är ju självklart att han ska överallt i Alaska överallt han går att han hamnar just i deras näste. Ja, men skit samma, men, alltså, men jag, alltså... jag, jag förstår ändå inte för att jag, jag förstår vad ni menar och tycker absolut. Jag har det med om att det är en falsk marknadsföring fusk precis som med Predators. Det är jävligt fult att göra så mot publiken för vissa går och, och shit, levnisar fightas med varje liksom med, med nävarna. Alltså det vill vi se på bio och då går man och ser det och då får man inte det man har betalt för och det är jävligt tråkigt. Mm. Men samtidigt men nu har han inte betalat för den. Du Hannes, du hade förväntat dig du hade förväntat dig en ja, alltså, film jag... en film mm. en, en ren actionfilm men Nej, de jag hade de, haft... inte reen alls så, men jag, du förstår vad jag menar, då de nu. du förstår, vad jag menar. Ja. Du hade förväntat dig en annan film, än den fick, men det måste ju, det, det måste ju ha dött, de förväntningarna måste jag dött långt innan slutet. För att hela filmen är ju annorlunda Det de säljer i det måste ju Efter en halvtimme vet du ju att det här är inte den filmen jag förväntade mig För att de sitter och pratar Liksom runt brasor och sånt Det, är inte ja, men det sån hade jag inga problem men jag tycker nästan helt ärligt att Deras typ stunder runt brasor Alltså diskussionsscener och dialogscener Var mycket bättre än Men hur där... kan du då bli besviken på slutet, jag förstår inte För då Nej men ja, det jag hade bra. i ju fall Viljat ha en Någon eh, stor battlescene mot en varg Men men sk alltså det ja, jag kan... tycker man hade pajat filmen då alltså. ja, är, ja, men inte, inte, jag kanske inte tycker nödvändigtvis att det, men, eh. du, du har ju sagt lite att du tycker att den är ostig Då hade den ju blivit ostig Om, hade, om han hade liksom sprungit face to face Nej, mot en det, det, det, alltså, det är många av de här filmerna De måste ha ett citat Som de ska så här leva för Sen deras flashbacks med deras pappa alltså, kan, kan det inte bara vara 8 Kan det inte bara vara Rambo Tänker First Blood, fast den är nisan mot vargar. <laughs> ja, det, det, det var typ det... så jag hade förväntat mig. Men... Ja, men det låter som en sämre film för mig än den vi fick nu. Började att First vet. Blood är ett mästerverk. Men, det är ja. men, men i alla fall, alltså, det är inte, nu är det inte bara slutet eller att jag hade förväntat mig någon varg fight eller någonting. Men också, alltså, det är en bra film. Jag, jag förstår, alltså, jag ser inte det här det mästerverket som du verkar tycka det är Victor. Nej, inget alltså, jag, jag får... säger jag inte. Jag har en stark fyra på den. Det, är det ganska känns långt som från... en... Det känns som att man har sett det förut. Det tycker jag är precis tvärtom. Det känns som att man tar filmer <coughs> som The Edge. Till exempel som vi har snackat om den här. Vi, ja, äh, ma man versus Wild-filmer med Anthony Hopkins och Alec Baldwin. När de fightas mot vargar. Ja. Äh, som jag också som jag också sett rätt nyligen. Och man tar ju den hela den premissen och gör något nytt med det tycker jag. Mm. alltså ja, jag, jag, jag tycker man får något nytt för att. Istället för att göra den filmen som Det kunde ha blivit om man hade följt The Grey-premissen så är det där Frågeställningar om livet och gud Och allt det här liksom. Och det blir inte Willemax-fighten i slutet och, och alla dör Alltså det är skillnaden, alla dör eh, Eller gör de det? Vad alltså? Ja just det, eller gör de det, det är ja. men, men så tolkar jag det i alla fall ja, Och de flesta med mig hoppas jag Jag, jag tyckte det var solklart, men det, så kan inte jag säga heller Det är orättvist, man får ju ha sin sin tolkning men, eh, men det är det som jag filmen så använder för mig Att alla dör, att man vågar ha alla dör Istället för en som att The Edge Det är en film om livet Men The Grey är en film om döden Det raka ja. motsatsen är det Och det gillar jag, att man vågar göra en film om döden Hur det är att dö, vad det är att dö Och, vad som och att så... acceptera att Precis. man skadar Precis, exakt det tycker jag är det som är bra med The Grey För att det, precis som jag säger, The Edge är exakt tvärtom Vi ska överleva, vi ja, ska få Det är alltså bara massa grejer som att den här snubben självklart Ska sitta kvar där han, han ska helt bestämt nej nu ska jag sitta vid den här stocken Och ni får lämna mig alltså, Ja men han hade ju extremt bra motivation när han sitter och berättar där Vad Ja, det är så vacker. till? Han har ingenting gå tillbaka till nej. Men, men det är ja, ju så alltså. Ja självklart är det så men det känns Alltså han, han inser ju det att han är en riktigt kaxig jävel det är, vi ja, om Men det känns bara som att jag sett den här filmen tidigare. Vi pratar om karaktären DS som spelas av Frank Grillo ja. och han tyckte jag var skitbra också. Ja, han var hela, hela, hela casten ja. tyckte jag var jättebra. Den, just den scenen när, när han sätter sig där och bara, jag, jag orkar inte mer. Ja, jag har sett med det. Den tycker jag var riktigt bra, bra och, äh, det är inte sant för det är ganska lång tagning där ett tag. När man, man får se när, när han stannar och han sätter sig ner och han, han sitter där. Precis, det... och de andra två ser man liksom i sidan av bilder och de börjar prata med honom och sådär, det är den du menar. Ja, ja mm. precis. Det är, det är en långtalning, sen klipper de förvisso. Ja. Uh, men uh, den ser ni illa, det tyckte man de var bra. Ja, men jag jag tycker alltså... också att den scenen var sjukt bra. Och det var, så här, det var också en sån här grej, då fick man tankar om så här döden och så här acceptera att det här kanske är bättre än vad man någonsin kommer få. Liksom ja, att, att, att, att det han ser där och då Vackrare den så blir det inte Han kommer ändå få svårt att överleva För att han har någon skada i benet ja. Eller... Men nu känns det som att jag såg den här filmen jättemycket Så alltså jag tycker det är, det är en bra film Du har ju en trea på Ja jag har ju en trea, jag tycker det är en bra film Alltså det är en stabil film Jag, mm. jag, jag ser bara inte det här svidande nära till en femma Alltså den här krypande mästerverket liksom Det känns bara en Det en Nej, jag blev. försvinner jag... i mängden enligt mig det var Men en det film bra. som jag tyckte var mycket mer gripande än mest, än alltså, det Som jag har sett på jättelänge Det är den mest gripande filmen jag har sett på jättelänge Det var det för mig Man verkligen satt och kände med folk Och, liksom, och det, det blir inte så här. Det jag gillar med filmen var just att man kapade bort Allt det här lökiga, ostiga Som finns i till exempel The Edge Som jag tycker är en mycket sämre film Än eh, The Gray. Jag tycker att The Gray är bättre på alla punkter liksom Och du säger, man, man kan klaga på cgi lite Det kan vi också snacka lite om Hur vargarna är datorgjorda och sådär Men i The Edge som, det är, som är från typ tio år innan början. Precis, och då så, den såg jag för bara mm. några dagar sedan Och då ser man ju ständigt att det inte är Anthony Hopkins Som är, är vid den där björnen Utan att eller som ramlar ner i, vid det där vattenfallet Utan det är ju en helt annan snubbe Som är ganska, ja. alltså en stuntman är det Och det ser man hela tiden Alltså, det, det blir ännu värre för mig. Alltså, jo, men den är också lite i liksom. Äldre. Ja, ja men, men det är också. The ja, men Edge... Man kunde göra stand som var lika skådespelare. Ja, för för men det, grejen liksom. är med The Edge, alltså. Jag, alltså, det är så mycket nostalgi. Alltså, jag såg den som liten och liksom. Det är mycket nostalgi. Ja, men, jag förstår jag. Jag. Ja, jag, den också jag, jag kan förstå en människa liksom, som säger nu, liksom. Ja, jag såg den för första gången ja. nu jag, jag förväntar mig inte att folk ska liksom ser det nu och bara mästerverk. Nej. För frågan är alltså, vi, vi, ja. det kommer tillbaka till den där diskussionen om favoritfilm och bästa film. Ja. Men, wow. Patrik, du, du mm. har inte snackat så mycket vad tycker du det är inte allmänt så mm. du... Alltså jag det är det är vissa delar som jag gillar verkligen alltså, mycket och just där som du säger att man verkligen känner om man blir berörd av det. Alltså, de tar upp ja. tunga teman liksom, Och eh, behandlar det på ett väldigt snyggt sätt eh, Och det finns många scener som gör det väldigt bra Tycker jag Men det finns också scener som jag tycker är ganska dåliga Och eh, Jag tycker hela det här <coughs> Alltså karaktärerna i filmen Det är ju väldigt stereotypa karaktärer Tycker jag Det är Vissa konversationer som de har Jag tycker det, det känns bara så Så Ibland ja. Och alltså, till exempel han den är Diaz Han, ja, så, han är ja. den här kaxiga jäven Som håller på liksom, de, de drar den karaktären Kanske inte till sin spets Men man känner igen väldigt mycket i den karaktären Och sen har vi han, han? Dermot äh, Maroni. Maroni. Ja, mm. han, är lite, han är den här Lite så smarta snubben Och såklart har han glasögon på sig också ja. Fast var han ja. är. det, alltså... ja, men alltså, det, det var, De sitter vi bra så någon kväll Och så kommer han med så här. Han säger någonting om sin, dotter, var... om sin dotter pratar han ju Ja men det är något annat som han säger så här. Som han tycker är så uppenbart någon så här, smart. Alltså jag, jag faller Nu avbryter jag lite Men jag faller pladask för såna här grejer Med döttrar och så Ja. Det tycker jag är så jävla sorgligt När, när föräldrar dör ifrån sina sina barn Precis som mm. när man får se han Han ramlar ner från trädet där Och så ser han sin dotter ja, och hon ser. gör det där med det, håret är, Ja precis över hans ansikte så, Fast det är vargarna som kommer att typ käkar upp hans Exakt. ansikte det, mm. är, men, ja, det är illa det för sig Jag tyckte inte det faktiskt för, för, för samtidigt du säger Deas Det är som sagt Frank Grillo's karaktär Han eh, Men om man tänker tillbaka Om jag tänker tillbaka till dem Om man säger skolan eller vad som helst Det finns ju alltid den där snubben Det gör ju det Det är ju en verklig karaktär liksom och det finns ju på, på arbetsplatser och, Alltså det finns ju alltid den där kaxiga jäveln Liksom mm. <laughs> Ja just det ja, Jag tänkte precis säga det också <laughs> ja. Nej men så, att, så jag, jag hade inga problem med det alls Så alltså, jag tyckte Även om det är en ja, man har sett karaktären innan Så är det ju alltså, Det är en karaktär som är väldigt träffande tycker jag mm. äh, Ja Och sen Nej, men... var det kul att se Dermot Smolroni i en sån roll Alltså ja. lite, lite tyngre roll Liksom. Och så i det så jävla skumt James Badge Dale, han bara dör liksom. Han är med i fem minuter Och sen, bang. dead liksom. det, det, det var lite ja. udda han är, han, är, han är inte så stor skor, Nej, det är inte Men alltså ändå, det, men, var, det, det, det var kul ja, Det är ändå så här att man ja, jag vet inte, Att man trinnar just honom och, Att han är med sig lite Precis. Det var också en svinigt stark scen När Liam Neeson liksom pratar med honom ja, När han håller på att döda där alltså. Sjukt stark ja. scen eh, men ähm, jag tänkte på vi snackade lite om CGI. Vad tyckte ni om alltså vargarna och så Vargarna är ju CGI. Det, är... ja, men var... det, finns, det finns en scen äh, med en varg jag kommer ihåg som både jag och min mor som kollade på den här filmen satt äh, ja. reagerade på att det var väldigt dålig CGI. Okej. Okay. Men äh, men uh, overall så var det väldigt bra. Ja jag vargarna var overall funkade bra, men det finns en scen som jag har lite problem med med CGI. När de det är när de klättrar över den här klippan till ett stort träd. Ja, är det är de stora träd. Ja, men mm. i alla fall när de står. Man får se dem liksom från sidan. Så man ser liksom. Ja, men då ser man i alla fall i, på andra sidan och i bakgrunden träden. Ja, då... så det, vi kan ju säga att det är ett stup rätt ner och där nere finns en iskall ström liksom med vatten. Ja, men de min... som lyssnar bara redan sett till mig. Ja. Men i alla fall. Bra poäng alltså. Ja, då ser, ser det ut, alltså det måste vara det. Om. Synd att jag inte har på min dator Då kunde jag ha kollat om och, så är Men det såg i alla fall väldigt cgi ut Bakgrund träden Det såg väldigt green screen ut Om någon har sett piloten till Terranova När huvudpersonen, vad fan han nu hette Jag försöker glömma Och sen Steven Langs karaktär När de står Då står de också på typ en klippa Och så kollar de ut Och då ser allt i, Runt omkring dem CGI ut Som att de inte står på den där klippan men det måste, det måste ha med så här ljussättningen att göra och så Att man har misslyckats med det ja. Att man inte alls får samma känsla Nej, eller så är det så att, det är, alltså att de inte står på en klippa med Den en där känslan fick inte jag alls i The Grey alltså, ja, jag, men, alltså, jag menar att, att de inte står på en riktig klippa Att, att de liksom eh, har gjort CGI Men att de inte har fått se snyggt ut För att de har gjort fel med ljuset Jag tror att ljuset spelar väldigt ja, stor roll Ja, men Eller att träden såg bara plastut, ut Alltså de såg inte ut som riktiga träd som i, oh, det det är som okay. vi, jag snackar med Hannes och en annan snubbe på Twitter innan idag Om att till exempel specialeffekterna i Minority Report Alltså Steven Spielbergs sci science fiction film från 2002 De håller fortfarande de specialeffekterna Och sen kommer det filmer där då, speci alltså där specialeffekterna Som vi snackar om Wrath of the Titans Där jag tyckte Chimera-monstret i den här som vi har sett i trailer ja, Men du är ju överdrivet jävla pt när det gäller ja, men det, det, såg det, in, väldigt, det såg bra ut Det, det, det, det såg kändes bra. Väldigt, väldigt CGI tyckte jag och de, och Ja men det är klart är, vad fan, det är ju ett monster Ja men det är ju så pinsamt När man kan göra bättre CGI 2002 Det här är det, till CGI. Där har vi diskuterat förut så, ja. Just Minority Report som du tar upp Det är ingen monster liksom Nej, Nej. alltså det, precis alltså, det, det, det är lite annorlunda att göra liksom, he, Alltså helt uh, monster som inte existerar alltså ja, det är ju inget i minority på såna där. Det blir ju bara nej men, men, alltså, ja, men alltså, det, är, det är lättare att se ja, det, är. Jäga... Alltså, det, är ju, det är ju platta ytor eller det? det är inte muskler och sånt som rör sig det förstår Nej jag också. men Greena jag fattar inte det ser fan asbra. Det, det kommer alltid se mer onaturligt ut med ett stort jävla monster som rör ja. sig än, än en flygande bil liksom. jag tänker... samtidigt samtidigt vill jag hävda då att Eh, specialeffekterna i Minority Report 2002 är bättre än några 2012 som, som finns med robotar Och sånt också alltså, du med på vad du menar. Det finns exempel på Senare filmer som har sämre eh, Designade rymdskepp och sånt mm -hmm. men, men designat i, behöver inte vara Jag har väl, det väl det inget sig bra sig exempel nu så här men, men, vi raka, länker, men vi länkar Så får folk se om det är dåligt CGI eller inte Ja, kan vi göra ja. Men, Men nej, nej. Vad, vad tyckte ni om skådisarna som, som Joe Carnahan har lyckats skramla ihop? Ja, så Liam Neeson är ju alltid trevligt ja, att se. Ja, verkligen. Du och eh, han och Joe Carnahan, är det bara A-team de har gjort innan? A-team har de gjort innan tillsammans, jag Ingenting ja. annat. Nej. Och hur sjukt är det egentligen att det är Joe Carnahan mm. som har både regisserat och skrivit den här filmen? Jag kan inte, jag kan inte ens greppa det. Han har gjort liksom A-team, i och för sig har han gjort NARC. Som är, alltså, hans... Den har jag sett, den pratar nu väldigt mycket om Ja, jag sett den. den är jättebra ja, eh, jag. Det är också, det är också, Nej, en fyra är eh, I alla fall, det är med Ray Liotta och Jason Patrick Och det är en riktigt stenhård slutfilm det, Som han gjorde, som det känns mer så här personlig också Som The Grey känns Istället mm. för Smoking Aces som han har gjort Den här filmen oh, med alla yrkesmördare Alla cool. de som, som var efter han Jeremy Piven, den karaktären Mm. Och sen har han ju också gjort The A-Team som sagt Som också är en väldigt såhär blockbusterig, opersonlig film Så det känns väldigt icke i här Och det tycker jag också om filmen Men fortsätt Patrick, skåd uh, Ja, och så som sagt Frank Grillo som spelar DS Jävligt uh, bra alltså även, även om karaktären, om, jag inte, om det inte riktigt följer mig i smaken Så tycker jag att han var... Han, han var ju med i... Höll jag på att säga The Fighter, men jag menar Warrior Warrior, ja precis, tränaren ja, där Ja ah, ah, precis, det, mm. det var lite kul Att se honom i, i en annan roll precis menar i Warrior så var det såhär Ja ah, den där stubben verkar ju rätt Ja precis, och sen kommer så, han gör kommer gör en fetare roll Ja och som sagt jag gillade jag väldigt mycket den scenen när han, när han ger upp. Ja, verkligen. Och eh, sen har vi ju, eh, han, han som är den sista snubben som är kvar förutom Lemnisen. Dallas Dallas Roberts. Alltså ja, man inte har någon aning om vem det är. han är anime. den som lyckas ta sig längst liksom, Med med ja. Lemnisen. Här... Fast han blev ägd av en uh, Sten. Av vatten <laughs> ja. Så jävla tragiskt det är när han dör alltså. Ja, den ser den också riktigt bra Men man tycker, man tycker lite att Liam som kunde Dyka ner där och bara Åh, hans fot sitter fast ja. Man, ja, bara, dra, typ, dra, dra, dra, Fast frågan är, om han, alltså, frågan är hur bra Ser man i det där ström, ström där... Ja, men han ja, men det känns ändå, ändå som med, att han kunde med... så här Följt hans ben eller någonting ja. Med handen ja. Ja, Då kanske han hade dragit sig iväg av strömmen Jag Ja, jag vet inte ja, men men bättre liksom... det tror jag än att bara dra Men det är lätt att vara efterklok Ja, precis ja. Han har, Man har ju inte så mycket tid liksom Och han, mm. han förstår ju inte vad det som har hänt är han, liksom... han, han frågar liksom What are you doing? Frågar han ju först för han, Som att han håller sig under ytan liksom Han, <laughs> han förstår ju inte <laughs> Han bara, vad fan håller du på med? Det? Ja, precis <laughs> ja. Och sen kommer nu, den här vi scenen just out here Sen kommer ju den där scenen som många har pratat om när han liksom han sträcker ut handen till Gud-typ och får inget svar. Den tyckte jag också var jättebra. Alltså, alltså Gud, att Gud, alltså det är ju en väldigt ateistisk film verkligen. Han sträcker ut sin hand där efter Gud och hade det varit, hade The Grey, om den hade varit The Huckers. Edge. Då hade det kommit en helikopter hade där. Gud ner då hade det hand. kommit en helikopter där. där. <laughs> Nej, gud hade gjort en high fire. Ja, precis. <laughs> Nej, men han, han sträckte ut sin hand där och man ser den här vita himlen, man ser trädtopparna. Hade det varit The Edge, då hade en helikopter kommit där. Ja, hade ja, det, vunden, ja, det då skulle det kommit en hel helikopter där. Ja, just. Ja, jag jag... Men ni förstår vad jag menar, alltså, det, är det, det är det som är skillnaden mellan filmen Ja, jag förstår. Ja, alltså, jag, jag satt och tänkte det när, när den scenen var så tänkte jag så här hoppas, hoppas nu för Gud No pun intended uh, mm. att, uh, att det inte kommer en helikopter nu Eller någonting sånt För Precis. det hade varit så jävla dåligt ja. Då hade den svikit sig själv helt och hållet Och då hade jag fan såg att den här filmen sönder och samman Jag håller med, alltså det är det som gör filmen är bra Men jag märker ju, alltså mainstream-publiken Vad tycker de egentligen? Jag såg den, dels har jag sett den själv Och sen har jag sett den med min familj också Ja men folk har så är det Ja precis, alla de Alla i min familj, min syster, min mamma och min pappa Alla satt och hoppades på att det skulle komma en helikopter Och skulle det vara en Ja men de med. Jag vill att de skulle dö Men det är ju så här att jag såg att mig Mainstream-publiken ser ju det för payoffen att det ska ja. sluta lyckligt ut. Typ. Att, att, att det ska bli bra. Så vad äh, Medan, vad... medan vi, ser, vi ser det lite för konsten typ. ja. att, Alltså som filmen. Jag skulle vilja alltså sva... se när han dog. När liksom vargen bara släppte av hela hans jävla hals och man bara fick se tarmar och Gatsby och en Alltså typ Jag, jag sl tyckte slutet var helt perfekt. Alltså. Ja, jag tyckte jag skulle inte kunna ändra någonting. Nej, inte heller. Nej, alltså, ju, ju mer jag tänker på det alltså, Precis när jag hade sett filmen så kände jag Men var fan Största <görde>, antiklimax du ville... någonsin liksom. Du kände men... också dig lurad av trailer, liksom. Ja, Men ja. Ju, ju mer man tänker på det Så det, det är ju ett jävla bra slut liksom. ja, Det är, det det, jag det är jag så här man ska man, man, man behöver ju inte visa Det är ett bra slut men det var lite trist När man ändå förväntade sig en Ja. ja det Då, ja, det ha... känns en, som att man skulle kunna en, marknadsföra en... Filmen lite mer som den här ni, Som filmen ja. var fast det då kanske det är ju roligare ja. när, när det blir lite sån här effekt man förväntar sig någonting och så bara shit eller liksom man bara Precis oh, och så är det nåt helt annat ja, ja. Och då får man ju se också vilka i publiken är det som liksom bara råsågar den då Och bara, jag vill ju ha helt annat Ja men det är väldigt mycket mainstream-publik som typ Hannes som, som sågar den. <laughs> Ja, precis Men, det är inte men, det men alltså... vad, vad tror ni, vad, vad säger folk när de går ut? En familj går och ser The Gray. En helt vanlig familj, de ser film en gång fredag kvällarna Och då är det Beck eller Valander Och sen bara, oj, ny thriller här med Levi som vi går och ser den Mm. Och de har sett Taken innan och gillade den jättemycket Går se den här? Vad säger de när de kommer ut? Jag tror inte de tycker om det Jag Nej, inte tror inte de heller. om det Jag tror, jag tror, att de... jag tror kan uppskatta den Aj, ja, Det beror på unga, unga Det, alltså, det är svårt från familj till familj Jag tror att de man, man blir besvikna alltså Jag tror att de blir nog besvikna på slutet Men sj själva filmen tror jag att Många tycker att ja, den, den var rätt spännande Eftersom det händer ju grejer hela tiden Det är ju folk ja. som betas av efterhand liksom. Ja precis ja, Det är ju en och... bra film liksom Den är ju spännande ja. Även min, min bror, anledningen till att jag såg filmen Var att min bror SMS med att det var typ den, The best fucking movie ever ja. uh, Och uh, han är väl Hyfsat mainstream ändå Även fast han, han är väl, han gillar ju mycket konstägare också men, ja. uh, Som hentai och, Nej jag skojar <laughs> oh, Men uh, ja så, Men jag tror till exempel min syster Som inte alls är liksom Bevandrad överhuvudtaget När det kommer till filmer Som kollar på typ O.C. och det är typ allt Men O.C. Ja. är en jävligt bra tv-serie också ja, ja, men jag menar alltså, om man bara kollar Death på det Den stilen ja. det... äh, Hon skulle nog inte alls tycka om den här ja. Jag tror att hon skulle tycka att den var sådär och, och tycka att det var som vilken film som helst Hon hade nog inte tänkt någonting På så här, vad filmen faktiskt säger att, den, att, den är, att det är en artistisk film och att, och att det inte är som alla andra filmer där Nej, den där helikoptern skulle ha kommit För det är just det som fångar The Grey, just den scenen ja. När han faktiskt ber till Gud och, och att, det, att Gud inte svarar alls Och det är det, det, är det som jag sa, det återkopplar till det jag sa innan Just att The Grey är en film om döden liksom Och det är därför mm. helikoptern inte kommer Eh, där The Edge då Till exempel, det är ett exempel Av de här många filmerna som finns eh, Vertical Limit Är en annan film som man skulle kunna säga där Som det är också Man vs Nature eh, Och då är, det är också Film om, om livet Och det finns ju de filmerna, jag vill se båda Alltså The, Grey, The, The Edge är inte dålig för det Men jag tycker att The Great den, den, den är sämre Jag tycker, mm. jag tycker The Great tar ett steg längre För man har sett så mycket av The Edge Men The Great är något nytt Alltså, något Ja. No. Och som sagt, jag jag gillar den Jätte, jättemycket, verkligen Och jag tycker det är så synd att man inte får se den på bio i Sverige Jag mm. skulle verkligen gilla ja, se det. den här på bio Jag tror att den skulle kunna bli rätt populär ja, eh, Alltså, jag eller jag tror att många skulle gå på den Precis, många Taken-fans Finns ju hur mycket som helst i Sverige Ja, för Taken är en sån film som går på typ eh, TV4 på söndag kväll mm. Och sen det får man, man faktiskt här höra att Liam Neeson men... gör en ny badass-film typ, Som de har sålt den som då Ja, precis. Och vilket det är ja. i vissa aspekter också. Ja, ja han, ja, han, han, är, han, är, är. han är ju, ju sjukt Ja, verkligen. Ja, det, men... Och det är ju det. Slutet gör också att han blir ännu mer badass. Men det, var... det är ju det är en bra film. Men alla... Den, den grep väl inte tag i mig helt enkelt? Nej. nej vet du, en som jag skulle vilja upp typ, var vargarna. Ja. Hur tycker ni... Jag vet inte om jag gillar det eller om jag tycker att det är lite... Det, alltså jag tycker det, det är ju precis som har kraschat där. Och de först stöter på vargarna Ja, det är ja. lite snabbt alltså, så här. Nej, men alltså, så, så står de i mörkret där och så ser de. Ögon. Ja, ser, och så ser man så här vita ögon som lyser ut. Ja, det tycker jag var lite santigt, men... Och så är de så här skitstora. Så här. Det känns som att man liksom överdriver lite. Det är lite konstigt så här. Jag, jag tänker mig hur det skulle sett ut eh, om det hade varit ljust ute. Står alla så här och blundar, och sen börjar öppna ögonen ja, en efter ja. en. Jag ja. fattar inte hur det är. Grejen till. är väl att de kommer närmare och närmare. Ja, ja. Men, så att det börjar spegla sig det liksom. här, helt plötsligt så kommer det. det är, ja, men, ja, men vet, ja, det känns om, inte så mycket. Det känns del. som att man lite övermonstifierar. Det är lite ja, som om jag säger barnsen går i varje skogen eller du vet. Lite som monsterna i Attack the Block. <laughs> Fast mm. samtidigt, jag... Alltså var det... skulle vara om de hon kom där och du bara flippade ur och vart jämla... ja, en jävla jag tänker inte de gjorde film faktiskt. Ja alltså fatta vad cool det skulle vara. Men alltså, skulle vara fem grej... där? För mig är ju vargarna är ju lite de, de, de, de är ju lite så såhär sagolika nästan. Det är ju mer som en metafor liksom för dö... alltså för deras synder typ som kommer efter dem eller alltså för deras mm. vad ska man säga? Eh, det är deras motpol kan man säga som de säger att de, de som jobbar här ute i Alaska det är skitstövlar menar ju det är, liksom. mm. är jordens typ Som jobbar där på sådana ställen Alltså the end of the mm. world eh, Assholes, alltså det är vi som är här Och det är deras, de möter sina Ja, vad ska man säga, jag vet inte, men det är, det är lite som en metafor för mig i alla fall att det, det, För mig spelar det ingen roll hur verklighetstroena vargarna är och så där, utan, För det är inte det som är meningen liksom, Utan det är att livet och döden kommer i kapp de här människorna liksom. Jag vet vem som kommer skriva The Grey and Philosophy nästa alltså, ja, boken det, det är jag, det tror ja, jag det är viktigt Men, Precis. intressant men, vad, men ni andra håller med eh, Vad säger jag, eh, Patrik heter du, förlåt jag glömde, det, jag glömde det där för några sekunder. Men Patrik, ni håller med. Patrik, ni ändå. Ja, absolut. Ja. Alltså, det, det, de, det hade kunnat, så de hade kunnat göra lite snyggare. Men facket, ja, det, det spelar ingen roll. Ja, alltså, det är en bra film när ser den. Först så störde jag mig på det lite att de övermonsterierade dem lite. Men sen började jag liksom gilla det lite. För det ger hela. Jag vet inte, man får. Jag vet inte hur jag ska förklara det Men det, det blir lite mer Känsla <går> Gud jag får verkligen inte fram Vad <går> du bryr, vill du säga här. <går> men lite ja, men alltså, det, det, Jag tycker inte att det gjorde någonting Att, att det var Att de var som monster liksom. För det, det, det hjälper Hela berättelsen, alltså rädslan Men i, de är egentligen som monster i, Men sen så står jag mig bara lite på Just det här med ögonen bara Den enklare liksom, effekten men det spelar ingen roll alltså det... alltså, Som du sa nu Hannes att De är ju monster För, för, för de, de här överlevande liksom, De blir ja. ju värsta alltså, I deras tankar så byggs de ju upp ännu mer Och det är lite ja. det vi som publik Också får känna av att, mm. att de blir liksom kanske större än vad de är Att ja. det, det blir lite ja. Fast alltså de är ruggigt stora De vargarna i alla Men det alltså. kan jag... bli jävligt stora också Ja, ja inte ja, men... i Sverige Det är, det är så små så pudlar som kommer liksom i skogen men, Ja eh... men gå ut i skogen och träffa på par vargar Jag tror inte du ska bli lång och... <laughs> Victor jag, jag. jag ska bara, uppleva men... dig grey Och springa ut med sin morakniv i skogen På <laughs> ja, ölan det finns det just... bättre. ett träd <laughs> Nej men de, var, de är riktigt De är riktigt jävla stora Elaska så alltså. de är inte roliga. Men alltså det här, det är ju mycket så lysande gula ögon, kolsvart päls, alltså det är lite så här. Det ska vara lite metaforaktigt så tror jag. Men det blir kul när vi när tvåan kommer och man kommer se så här, det vaknar upp med att kameran så här, filmar uppifrån och filmar neråt sakta Och man ser han ligger typ i snön och bara andas. Öppnar ögonen bara. Och så ligger typ så fem vargar döda runt han och öppnar ögonen och så bara hör man så här. Eller så kommer det inte en två, Hannes Nej, jag vet det är Jag tror absolut inte att det Nej, jag Nej, jag blir ju inte. klart Det kommer att komma en två. <laughs> Nej, Men det är det som är skönt också Vad skönt att det kommer en film då Som att det gör en massa uppföljare på Som uh, Hunger Games antagligen Ja, fast det är ju tre böcker Så det är ganska förståeligt i Men de kommer göra typ sex Nej <laughs> <laughs> Ja, då, just det De sex filmer nu De delar ja. upp de andra <laughs> ja, men det, det, det <laughs> <menar>. Hunger Games <laughs> part two det kommer. Ja. det kommer Part two and a half Part two Mm. revolt part 1, part ja. två okay. Nej, fy fan, ska vi runda av det här eller? Det gör vi. Se var... filmen The Gray. Så ska ja. vi Men jag bara tänkte har har någon annan någonting och till Nej, jag ville bara säga en grej. Ja. Live and die on this day. Yes. Wow, det var perfekt av dig. Vänta, du kommer var oh my god.